السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا عالمين والآخر من المتقين والأعظام إلا على الظالمين نشهد أن لا إلا حديث الله ونشهد أن على عبده ورسوله خبر عبد الشرق صدري ويسر الأنبيوة مبخفة للنسان يمطق القومي رب يسر ولا يتعسر يا كريم Allahumma la sabda illa jannah kalau sabda, wa anda tidak jadi, wacab ada syifa. Sapa? Ama raga. Alhamdulillah. Terima kasih pada pemberi dan musisi. Lakuk balik Nadir Masjid Al-Buriah, Kampung Empat Kepala. Terima kasih Kampung Empat. Selusunya beriman dan menjadi kuasa masjid dimina muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini dan insya-Allah kita akan cuba membicarakan beberapa persoalan yang agak jarang-jarang dihuraikan di masjid-masjid dan di surau-surau yang akhirnya menyebabkan umat Islam masih lagi agak keliru. Dan boleh juga dikatakan ketinggalan di dalam ilmu-ilmu yang melibatkan urusan keuangan mereka. Sedangkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Rabi'i yang sahih, "Ya Tazulu Qadamatni Adam min Endi Rabbihiy yang merhiyah mahad Yusal Ankhans tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali setelah diinterogit, ditanya, diselidik, disiasat. Lima perkara. Daripada lima itu, Anomrihi lima aknah ditanya tentang umur kamu, di mana kamu habiskan umur dan kesihatan kamu termasuk di bawah umur itu. Ya? Dan juga ditanya Anshabahi lima ablah di mana kamu habiskan tenaga pemuda kamu, kepemudaan dan kepemudian kamu. Ya? Dan seterusnya akan ditanya min al min ayna iktasabahu wa lima anfaqahu di mana kamu tentang harta daripada mana dia dapat dan ke mana dibelanjakan dan akhir sekali dan ditanya tentang ilmihi fima amila akan ditanya tentang intelektual ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya di mana dia pergunakan ilmu tersebut jadi kalau kita melihat dalam dalam Al Quran dan dalam mana mana hadis, bila mana Allah Subhanahu Wataala menyebut berulang kali, Ia membuktikan Ia adalah suatu perkara yang perlu diberikan preference. Ya? Maka dalam hadis ini kita dapat melihat daripada lima, dua di antara lima berkait dengan harta, dua antara lima berkait dengan harta. Yang mana daripada mana sumber kita dapat dan kepada mana kita belanja Jadi oleh olehkan itu jelas daripada ayat ini Kepentingan untuk semua umat Islam mengambil berat tentang harta Daripada banyak-banyak dosa tentang harta Ramai umat Islam bercakap tentang curi Rompak Rasuah Dan seumpama Sehingga kita ada badan pencegah rasuah Ataupun yang dinamakan sekarang Suruhanjaya Apa nama? Pencegahan rasuah Tetapi kita tidak ada Suruhanjaya Pencegahan ribam Yang kita hanya ada adalah Keuangan dan perbankan Islam Tapi itu pun dilanyak secukup-cukupnya Ya? Jadi kita akan cerita sebentar-selebentar lagi Adakah perbankan Islam yang ada hal ini Bermain silap mata bermain riba di pintu belakang ataupun ia adalah realiti dan di mana idealnya okey sebelum itu kita kena masuk dulu kepada peringkat asas asasnya saya perlu ulang walaupun saya kira mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah pernah mendengar tetapi ia sangat penting maka saya bimbang ada orang tak pernah dengar kita kena dekat jadi itulah sebahagian besar Besar manakah dosa riba itu? Kalau saudara dan saya tonton dan perempuan membuka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 sehinggalah ayat yang ke-281. Satu muka surat ini, muka surat 47 dalam Al-Quran kita ini sangat jelas menunjukkan siapa-siapa nak baca pasal riba, tengok betul-betul susunan ayat yang Allah letakkan ini. Allah mulakan dengan peristiwa orang-orang yang makan riba di akhirat allazina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yataqabbathu ash-shaytanu minal mass sampai habis. Orang, orang yang makan riba di dunia, mereka di akhirat kelak mereka tidak akan dibangkitkan kecuali seperti orang-orang yang mati akal yang terencat akal, gila dan seumpamanya kerana mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba So jadi, ingat Allah SWT meletakkan satu tanggungjawab yang besar kepada umat Islam Untuk kamu betul-betul kenal Ini jual beli, ini riba Allah SWT tidak akan menekankan perkara ini Kalau perbezaannya senang Bagaimana? Perbezaan zina dengan nikah Senang tak? Senang Agak senang Rina tak ada apa-apa saksi, tak ada apa-apa akak Oh, oh, oh Kahwin nikah, kena ada saksi, kena ada mahal, kena ada tanggungjawab, sebagainya Tapi riba dan jual beli perlukan lebih perhatian Kerana ada orang sudah terjebak dalam penyakit Merasakan jual beli itu adalah riba yang haram sebab itulah Allah SWT kata, "Zalika biannahum qalu inma al-bai'u mithlu riba Orang-orang yang dihumban dalam neraka ini yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila ini kerana mereka menghalalkan riba dan mereka mereka menghalalkan riba dan mereka mengatakan jual beli itu seadalah sama saja dengan riba, so dua-dua adalah boleh digunakan. So ini adalah satu challenge. Cuba kita tolong lompat sikit kemudian Allah Subhanahu Ta'ala kata selepas itu wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha ma'idun dan bagi siapa yang telah berjaya mengenal pasti dan memang tanggungjawab kita untuk mengenal pasti apa itu riba selepas kita kedah kalau kita kata saya tak kenal tak sempatlah ustaz saya eh, tak sempat ustaz tak sempatlah wei Allah Subhanahu nak kenal apa itu riba tak boleh sebab kita ada akal yang sihat kita ada al-Quran kita ada para ulama satu dunia kita ada kitab-kitab hadis tak boleh kita menjadi alasan menjadikan alasan untuk tidak mempunyai ilmu tentang perkara sepenting ini dalam keadaan suasana yang begitu kondusif untuk kita belajar. Okey? Baik, sekarang kita kembali. Allah kata berkata sesiapa yang kembali terlibat dengan riba setelah dia tahu, dia belajar, maka faunaika ashabun nar hum fiha salidun. Mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Kalau sebelum ni kita dengar orang Islam yang ucap dua kalimah syahadah sejagat mana dia betul tak dia akan diumpan dalam neraka dibasuh masuk dalam syurga. Eh, dia dalam neraka, basuh masuk dalam syurga, betul? Dan tidak akan ada sesiapa pun orang yang mengucap dua kalimah syahadah yang akan diumpan dalam api neraka jahannam dan kekal. Betul atau tidak? Tapi rupa-rupanya ada satu lagi yang orang terlupa sebut. Yang ada dalam surah. Ini ada hum fiha qad dun dihuraikan oleh imam faqhudin ar-razi dalam kitab al-mafatihul laif ataupun nama gelarnya tafsir al-habir maksud ayat ini adalah orang yang terlibat dengan riba setelah tahu pengharamannya adalah seolah-olah orang yang sudah murtad oh, apa tahap tu bata tak penting lagi maknanya kalau ada orang agak ni kalau ada ulama nak letak dosa top 5 Nubuasa ada top, ada top seven lah Nabi sebut ajtan ibu sabaal mubiqat. Jauhilah kamu tujuh dosa Perhapus yang besar. Riba ada dalam tu tapi tak bukannya ranking nombor dua Tapi kita nak sebut dalam bab keuangan dia nombor satu lah. Dia nombor satu Dia ada dan syirik dalam <tuk> top 1 lah. Tapi riba pun antara top three juga. Tapi tidaklah ada ranking sebegitu. Cuma kita nak sebut dia punya severity berat ni. Ya. Allah sambung lagi. Sikit saya selibos kemudian kita masuk isu. Ya. Ya itulah Allah kata di selepas tu ya mah kullah ni kita lompat. Kemudian ayat 277 tiba-tiba Allah cerita benda lain sikit. Tadi cite dua ya mah kullah riba dan ya di saraka. Yang pertama cerita pasal riba, yang ayat yang ke-276 cerita pasal riba, 277 di tengah-tengah Al-Quran di tengah-tengah satu -tengah, mushafah Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mendirikan solat zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan solat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala-pahala di sisi Allah dan tiada takut dan tiada mereka itu duka cita apa kaidan munasabah kalau tuan-tuan ada di sini yang mengaji tafsir dia ada munasabah bainal ayatin qurani dia ada ke kronologi ataupun keserasian di antara satu ayat dan selepasnya dan sebelum dan sebelum dan selepasnya ini ada keserasian tuan-tuan Maknanya Allah SWT nak beritahu kita Kalau kamu nak talk tentang riba kepada manusia Mereka tak akan boleh ambil attention Mereka tak akan boleh berikan perhatian Kalau mereka itu bukan orang-orang yang termasuk di kalangan orang-orang yang beramal dan orang beriman dan beramal salih Tak boleh Tak boleh ya? Dia lebih kurang macam isu zakat sikit lah Isu zakat ni tuan-tuan Kita nak bayar zakat ibadah Tapi nak bayar susah tuan Sebab kena kira Oh leceh kira-kira Lama tu nak kira pula ada macam-macam method Ada method asset Ada method tengok untung Ada tengok, ada nak kena cik, tengok haul lah cukup tak? Nak kena catat pula Aku mula, duit aku ni mula pada satu Ramadhan Yang ni account ni satu muharam Account ni satu betul hijau Allah, Pening pala kita Eh yeah, Lepas tu dah sampai how Nak tengok cukup ni sop tak ni Cukup tak 85 gram mas dengan nilai ni Kena catat pukul lagi Tengok berapa cukup ke tidak Kemudian kalau ada 5-6 ekor Nak kena kira pukul lagi Itulah dia test namanya Ujian Ujian Siapa yang betul-betul nak bayar zakat ni Susah Dia ada double, triple, quadruple double ujian Itulah yang Nabi kata kepada Aisyah Haw suki <Sing> ala qabri nasabih Wa nafakati Haw kama Pahala kamu wahai Aisyah dan umat Islam seluruhnya Secara general um, Dia punya pahala Bergantung kepada keletihan kamu beribadat Dan berapa belanja yang kamu keluarkan Untuk untuk kamu nafkahkan Itu general rules dalam beribadat Lagi penat, lagi banyak pahala Kecuali ada yang exception Iaitulah pada bulan Ramadhan Mungkin ada exception Ada zikir yang ada exception Contohnya Kalimatan Khafifatani ala lisan Thaqilatani ala lisan Kan Subhanallah yeah. wa bihamdiz Subhanallah il-azim Dua kalimah yang ringan atas lidah Tapi berat atas timbangan Allah Iaitulah Subhanallah wa bihamdiz Subhanallah il-azim Walaupun kurang penat berbanding Zikir-zikir yang panjang Tapi ini ada exception Khas Tapi general rules dalam pahala Itu dia Penat tambah banyak nafkah, banyak gerak, tambah ok, sebab tu haji adalah yang paling penat, kita keluar terima khas untuk ribu haji dengan duit kita sumbang, sebagainya ya. baik, jadi kita nak sebut di sini, riba pun macam tu nak menjauhi riba ni kita kena belajar dan letih betul. dan confused, dan bukan saya yang kata confused, Imam Ibn Katsir sebut dalam kitabnya Tafsir Ibn Katsir ataupun Tafsir al Qur'anil Al-Azim, sukar betul, riba ni adalah bab yang paling Al-Mawb Al-Masail Iaitulah masalah yang paling grey Yang paling blur sekali Imam Ibn Khadir Imam Ash-Shatibi Yang mati pada tahun 791 Hijrah Dalam kitab Al-Iqusana Al-Mu'afqat Juga menyatakan riba adalah antara isu yang Isu yang paling-paling Challenging kepada scholars Kepada para ulama' pada zaman kita Dia kata zaman kita tu zaman dia 700 Hijrah Zaman kita pun sama juga. Maknanya zaman dia tu belum kompleks sangat lagi. Jual beli. Belum kompleks. Zaman kita ni lagi kompleks. Maknanya lagi challenging. Sebab tu tuan-tuan jarang dengar ada ustaz yang nak camah pasal benda-benda financing ni dekat masjid. Memang bukan di Malaysia. Saja isu ini Di seluruh dunia kita kekurangan. Scholars yang berminat untuk mengkaji dan mendalami isu ini. Dia mengkaji sepis saja. Mengkaji sepis sangat mudah untuk jatuh, keliru dan silap faham. Keren kan? Eh? Ingat kan? Eh? Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mati pada tahun ini, Allah SWT. pun mengatakan perkara yang sama. Perkara inilah yang kita lihat ya, lebih ini antara yang paling sukar sekali isunya. Baik, sekali kita pergi lagi ayat. Selepas kita tahu ini yang paling sukar, Allah mengerti Allah berikan konten yang sangat penting. Ayat yang pertama 275 Allah cerita hukuman 276 Allah cerita hukuman Iaitulah siapa yang makan riba Tak ada berkat kehidupan 277 Allah cerita Kalau kamu nak continue Mengetahui tentang riba Jadilah kamu orang beriman Beramal soleh, mendirikan solat Mengenaikan zakat Dan ganjaran kalau kamu baca ayat ni Ke akhirat La falkun alaihim walahum biahzanu kamu takkan sedih dan kamu takkan luka cita dan kamu takkan takut dah ke afirat. Kamu seronok saja. Itu dia. Kemudian Allah oh. masuk konten. Kandungan ayatnya. Ya ayuhal amanu takullah. Sesampai yang di sini yang belajar tafsir tahu. Bila mana Allah gunakan dengan ayat Ya ayuhal amanu. Orang yang boleh ambil perhatian ke ayat ni. Orang yang ada ciri beriman. Orang mukmin, Orang Islam ni, dia yang pertama label paling bawah namanya Muslim. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Yang Allah sebut dalam surah tu, al hujurat kan? Ha, apa nama tu? Qalatil A'rabu, amanna. Orang-orang yang jauh daripada, daripada bandar yang orang Ba'dui. Ini mereka kata, kami dah jadi orang mu'min. Haa, maka Allah kata, jangan kata kamu beri'imadah. Qalu aslamna, kami bangsa Islam yang kami bawa Islam, bau muslim. Jadi muslim tu yang paling bawah. Naik naik ke atas namanya mukmin. Lepas tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya mukmin atas sikit mukmin muttaqin. Naik level atas lagi. Maknanya riba ni kalau kita nak betul, risau muttaqin orang-orang ni. Orang-orang ni ciri orang muttaqin contoh terdekat selain daripada nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu taala Umar Al-Khattab sebut di mana di di dicatatkan dalam Musonah Ibu Abi Syaybah Umar Al-Khattab kata tarakna tis'a ashalul halal ma khafa kami tinggalkan 9 persepuluh daripada pendapatan halal kerana kami sangat takut kepada riba itu takwa itu bertakwa itu orang bertakwa So jadi ini dia isu dia tuan-tuan nak, nak, nak ambil perhatian isu ini sangat-sangat Sikit orang Jadikanlah diri kita di kalangan orang yang mengambil berat isu ini Okay Baik kemudian apa kata apa lagi Tinggalkan sisa-sisa sakibaki ribah Maknanya 20 sen pun tinggal 10 sen riba pun tak boleh Allah concludekan ayat ini dengan Allah kata Sekiranya kamu betul-betul orang beriman lah kalau kamu cakap kat mulut dia. Kat sini satu satu bunyi ayat yang simbolik tuan-tuan. Simbolik. Ayat ini seolah-olah menegur manusia. Bahawa kadang-kadang kamu berangan kamu mukmin, Tapi Allah tak anggap kamu mukmin. Ha, macam itulah maksudnya. Macam kita kata. Aku cintakan Allah. Aku cintakan Islam. Aku cintakan Rasulullah. Tapi Allah tak cinta kamu. Kamu berangan. Sebab kamu punya cinta tu palsu. Ya, sebab itulah Allah sebutkan tentang sahabat radhiyallahu wa anhum waduan. Sahabat-sahabat ni mereka redha kepada Allah punya hukuman dan Allah juga redha kepada mereka. Itu tahap muktaqin. So kita nak sampai tahap tu. Nak sampai tahap tu inilah syarat keislaman. Jauhi riba. Kalau kamu betul-betul beriman, maknanya ada orang dia sangka dia beriman macam orang munafik macam-macam di zaman-zaman nabi yang Allah surat al-baqarah kan? mereka mengatakan uh, kami melakukan innam ibarat ya, kami adalah mus kami adalah orang-orang yang membawa kebaikan tetapi Allah kata tak sebenarnya mereka itu mufsidun Perosak-perosak dan aku zikir tadi kemudian Allah habis kasih sikit lagi ayat dengan teguran yang sangat jelas Allah kata fa in lam taf'alu fa'zanu min Allah wa rasulihi kalau kamu degil lagi, tadi kat atas degil, masuk api naka jahannam kekal. Yang ini pula, kalau kamu degil lagi, kamu akan berperang dengan Allah dan Rasul. Masuk api naka jahannam sahaja, teruk Ini bukan masuk api naka jahannam sahaja. Perang! Maknanya nak tunjuknya, lepas dah, dah jadi musuh, lepas dah kena hukum, tengah kena hukum tu, berdendam ke Allah SWT. Nak perang. Gambaran-gambaran ni, ya. kepahaman dia. Macam orang kena penjara, dia kena penjara dalam penjara tu dia bukan sedar dia bukan fikir tapi pada pada pada siap waktu keluar ni jaga aku akan plan nak memusnahkan kamu ha, itulah maksud dia maksud dia maknanya double tro sudahlah gendor ke jahanam perang tu double tro itu dia tuan-tuan dibah akhir okay kemudian Allah tamatkan patutnya ayat 200, ya, 280 Allah cerita pasal hutang bayar lambat kemudian Allah tamatkan ayat ini sebelum Allah masuk cerita lain cerita cerita yang pasal kewangan juga Allah kata tiba-tiba Allah masuk wattaqu yauwan turjauna fihi eh apa hal masuk cerita lain Ya Allah Taala, ya. taku, takutlah kamu, berseberallah kamu, berhati-hatilah kamu. Yaman satu hari turjama nafhiil Allah yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Semat ya. waktamu lunasim maka sabat wahmna yudlamu. Yaman kebetulannya itu dimatikan setiap manusia di atas apa yang mereka pekerjakan hmm. dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Allah bawa ayat ini. Allah nak ajar pendakwah Islam, bila cerita bab riba, kamu tak boleh buat perbandingan dunia tu dunia semata-mata. Mana? No dunia tu dunia kompensyen. Hari ini tuan-tuan, saya di diruntuhi dengan soalan-soalan bank Islam mahal, bank Islam dolen, ambil weh banyak, kita nak habis bancang susah. Orang yang ni tersilap metodologi sebab mereka tidak melihat Allah memberi arahan dalam ini. Hei, dalam bab riba jangan duk perhati dunia punya kalkulator saja, okey? Dalam bab riba kena perhati kalk kalkulator akhirat, yang kamu nak pergi nanti. Kalau kamu melihat kalkulator dunia saja, kamu akan memberontak. Kamu akan merasa tidak bebas. Macam perkara-perkara mungkarat yang lain. Ya, kan Allah kata dah. Ai eh, nabi kata dah dalam hadis yang sahih, "Ad-dunya sijnul mu'min wa kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Justru tidak hairanlah memang akan kita akan menjadi sedikit loser dalam bab dunia kerana kita tested by Allah. Berbanding orang kafir, dia boleh mendapat untung daripada, daripada nombor ekor daripada pusat perjudian, daripada pusat pusat pelacuran, orang Islam businessman tak boleh. Orang Islam businessman tak boleh rasuah, tak dapat tender. Orang yang tak Islam boleh bagi rasuah, dapat tender. Rumah besar kaya, kita susah nak kaya, nak dapat tender. Apa susah? Kerana kita mengikut Islam, kita tidak mau beri rasuah, kita tidak mau ambil rasuah. Bukan orang besar kita kata kita kecil besar. Oh besar lah. Abi, okay. aku potong umir, aku kena buat lagu, lagu dia, so aku kena masuk ni rasuah juga, aku kena invest juga lah perinvestment dalam bak yang riba, tinggi, returnnya investment yang tidak riba, sebab susah nak tarik, semuanya halal perniagaannya halal, terhad bila perniagaan yang halal terhad returnnya terhad, kecil yang tidak halal, pekat besar, perniagaan syahwat kalau kita menjadi orang yang terperangkap sebegitu, membandingkan kalkulator dunia dengan dunia, habis kamu tak, tak hati Allah dalam ayat ni ni ayat Quran tu, saya belum masuk hadis Nabi lagi, buat ayat Quran baru, ok eh, situ cukup lepas ni kalau ada soalan tak tahu kat masjid boleh soalan baik, sekarang kita dah tahu nyeri bang habis apa nak buat apa nak buat apa nak buat tu? Okay, yang pertama jauhilah Riva habis sistem kita ni Riva ni eh? sistem, sistem duit kertas kita ni Riva ni tak duit kertas ni Riva ni eh? dia tak ada intrinsic value panas tu eh? tak ada intrinsic value, tak ada nilai dia tampak duit ni biar kejar kat Zimbabwe daripada buat anak-anak bukit ni kan duit monopoli tak payah zimbabwez tuan-tuan. Sampak dekat Jordan. Bukan tak laku dah RM2 per Tak laku. Mereka tak mahu tukar. Kefah ni? Big Monopoly kah? Ha? <laughs> Di panggil tak. So, itukah duitnya? Duit itu riba. Duit itu dicipta dengan riba. Islamic Bank guna duit kertas. Riba lah. Daga riba. Lepas tu kuat pula murah bahas. Jenis mentongan kebalik. Triple riba. Lagi jahat. Wah, oh, sedap darat. Eh? Yang pertama kita tanya duit dalam poket kamu boleh emas kan? Tak, boleh durat, kan? Tapi kenapa bolehlah? Hmm, sebab terurat, oh sodak dia. Dia seorang juga, walai tak dia suratlah. Baik, sebelum kita cerita zarah ni kena rapat begini, begini. Okay, saya nak cerita duit kereta itu tu. Ini kena ingat betul. Dinar emas ni bukan datang di Nabi sallallahu alaihi wasallam dinar mas ni, diperkenalkan oleh Parsi, Iran tu dulu mereka yang mula-mula gunakan dinar, dinar mas dia tak dalam mana dinar, hati nama mas lah yeah. mas so yang dinar orang Islam yang ada keluar ni lah yang cilingnya ada betul betul yang orang Islam yang kerajaan Islam, pada zaman Umar Al-Khattab zaman Uthman Affan bau dua sebelum tu tak ada, nak guna mereka punya cetakannya mereka bukan Islam. Oh pasti bukan Islam. Orang pasti keluarkan duit itu dengan riba atau tidak. Ingat kalau kita guna bina tak ada riba. Ha? kalau kita guna emas tak ada riba Ada, ada. Sebab apa tu Nabi kata azhab <tellan> bil tak ada riba, Allah tak sebut lagu tu emas yang tukar emas perak yang tukar dengan perak kalau kamu tukar kamu tukar begitu mesti ya dan biadil mesti F on the spot hand to hand maknanya emas pun ada di balik eh boleh tak makan dinar, kami guna dinar emas wang sunnah wang sunnah wang sunnah kah dinar emas wang sunnah Hmm, betul dan tidak sebab Actually Dia adalah Dia adalah wang Kita kata sunnah Sebab Nabi approve Tapi ingat Dia punya asas Dia afal Dia bukan dari Nabi Nabi approve Bila Nabi approve sunnahlah. No No Dia bukan pada zat Duit kertas Duit emas Ini sepikir koin tu Yang dijual Kata wang sunnah Kata wang apa Wang syariah Kata apa, apa Nama lah Dia bukan Zat itu Wang sunnah No No No No Oh. Kalau begitu, unta-unta sunnah. betul. Dia adalah alat. Sunnah atau tidak sunnahnya duit itu pada cara kamu menggunakan dia. Kalau kamu guna-guna dia ikut je cara yang Nabi aja sunnah. Kalau kamu guna cara yang Nabi tak aja dosa. Bukan sunnah. So, title sunnah atau tidak pada duit emah bukan pada emasnya itu. Tapi pada transaksi yang kamu gunakan. Okey? Baik. Ya yeah? betul. Yes, yes. Itu utama. Sunnah. Ya? Itu entah mana. Itu maknanya kena. Ingat. Sebab Nabi menggunakan unta, kalau gunakan unta dengan salah, tak sunnah sebab Nabi kata jangan buat zalim dekat binatang yang ada hati. Sunnah. Tapi kalau kita guna unta macam mana sunnah. Jadi bukan sebab guna unta itu sunnah. Mungkinlah sunnah sebab sunnah dalam usul fiqh ada dua jenis. Sunnah tashri'iyah dan sunnah ghaimu tashri'iyah. Sunnah ghaimu tashri'iyah yang Nabi tidak menjadikannya satu sunnah untuk menghampirkan diri kepada Allah. La isla li taqarrub ila Allah. Contohnya, Nabi memakai selifah. Sunnah. Tapi Nabi tidaklah arahkan, semua umat Islam pakailah selifah macam selifah aku yang bentuk macam jet kita yang perbincangan cakap nabi punya sunah sepakai pakai sandal. Sandal nabi bentuk dia macam macam macam jet. Jual. Oh, aku pakai sandal nabi. No, itu nabi tak itu sun, itu mungkin sunnah. ni sunah ghairu tasyri'iyah yang tidak diperberatkan dan bukan meant to be performed by the muslim and mukmin to be close to Allah Subhanahu wa taala. No, bukan itu the purpose dia. Okay. kecuali lah ia adalah sunnah tasyriah sunah yang disebut oleh nabi untuk menghampirkan diri kepada Allah contoh yang yang mudah-mudah lah iaitu lah kecil-kecil pakai kain sugi ya seperti itu betul betul ah, tapi yang paling besar jaga akidah jauhi riba itu sunnah yang besar-besar tasyriah so menggunakan duit kertas eh duit emas dalam transaksi harian belum sunnah lagi lah itu lah sunah yang syah menggunakan duit itu dengan cara yang betul ikut undang-undang yes sebab tu kalau tanya saya secara akademik saya tak setuju guna nama wang sunnah no. nanti kita kata kereta ni kereta yang berkualiti kereta sunnah betul lah ialah sebab nabi suruh innallaha kataba lakataba Allah SWT mengarahkan kita untuk sentiasa profesional Berkualiti dalam segala sesuatu. Faidah zadeh tom, faahsiusnya. Bila mana kami menyembelih, tidaklah kamu percantikkan sembelihan kami. Profesionalism dalam semua kerja, kualiti dalam kerja adalah sunnah. Wama alena iman balaghun lubin Allah subhanahuwataala. Dan tidaklah di atas Rasulullah dan kita semua kecuali menyampaikan penyampaian yang jelas. Yang jelas itu Profesionalism berkualiti. Kualiti itu sunnah. Kualiti itu sunnah So kereta yang berkualiti, masjid sunnahlah. lah, kereta sunnah lah. Boleh sunnah? Sunnah? Yelah, sebab kita tidak boleh Mencampakkan diri kita ke dalam kebahayaan Kereta itu, security-nya bagus Sunnah lah Ha, belilah kita masjid Ha, tentu kan lah. ha, Jadi, kesimpulan dia, kereta itu Nak lambatkan kereta sunnah lah, joklah dia kan Sunat tu kamu bawa kertas safety bagus tapi bawa macam hantu. Sunat. Potong orang, lampu merah pun langgar, tak sunat. Sebab kamu boleh mencederakan diri kamu yang Allah haramkan dan mencederakan orang lain pun Allah haramkan. Boleh tak? Letak duduk perkara bagus. Alhamdulillah. Baik sekarang kita sambung sikit lagi duit kertas. Duit kertas ni tuan-tuan, eh duit duit kertas. Duit dinar ni Uh, yang beratnya Satu dinar pada zaman Khalifah Osman 4.3 gram Satu dinar 3 gram Pertama dibuat Pada tahun 75 hijrah Lepas Nabi dah wafat dah Yang pertama keluar yang Islam Di kajian Islam keluar 75 hijrah yeah? Sebab itulah para ulama sedar Ada ulama-ulama yang berbeza pandangan. Contoh Imam Syafi'i Yang menganggap bahawa ini adalah yang paling ideal Emas dan perak adalah paling ideal Untuk menjadi matawang Menjadi paling ideal Tidak semestinya itu satu-satunya Yang boleh menjadi patuan ya. Yang kedua point kedua Pertama saya Saya sengaja buat high level sikit, High level sikitlah Taklah tinggi sangat Ya saya kata tuan boleh lah faham eh? apa -apa pun, Ulang balik lah okay. Jadi tuan-tuan tu. Saya nak sebut bahawa Pertama tuan-tuan pun demi hijrah baru keluar Wang ni, buat sebab apa sebab Imam Syafi'i anggap ni hanya hanya umat Perak sahaja. Imam Malik tak kata lagu tu. Bukan saya, dengar. Saya lagi pandai pada Imam Syafi'i ke? Dak, tak dak. Imam Malik, jangan Imam Malik tok guru Imam Syafi'i. salah surat. Imam Syafi'i, sama Malik kata, Imam Malik kata, "Law anna an-nasa ajazu bainahum al-julud hatta takuna sikatan wa ailan la karastuha la kaistu an tubahu nazratan." Dalam kitabnya Al-Mudawan Al-Kubra riwayat Sahihun. Yeah? Anak Imam Al Malik katakanlah manusia di zaman aku zaman beliau, ha, tahun 100 hijrah itu, yeah? kalaulah mereka mengambil kulit kulit binatang, kulit kulit binatang dan menjadikan dia diadun menjadi apa nama tu matua? Nesai aku akan haramkan kalau ulama salah kusaleh macam Imam Malik ini kalau disebut perkataan lagare itu dia bukan makruh Maksudnya dia tak ulama begini kalau dia kata kariha maksudnya haram aku akan mengharamkan kamu wahai anak Nabi aku antu untuk menjual emas dan perak secara tangguh nampak tak maknanya pada pandangan isyiah imam malik kalau itu adalah kulit saja yang nilai tak seberapa tapi diambil menjadi mata wang ketika itu belis hukum hakam emas dan perak Okay. kerana itulah beribu-ribu ulama fiqh usul fiqh ekonomi Islam di seluruh dunia yang paling berkaliber yang duduk dalam OIC International Fiq Academy dia duduk satu tabi Rabibah satu tabiq munazama iaitu OIC satu Rabibah dua-dua malah tiga iaitu satu lagi di, di Bahrain yang dikumpul ke ulama pakar dalam spesialis dalam syariah dan juga daripada aliran kondok kita kan ada aliran pondok, ada universiti kan dua-dua ada iaitulah Syekh Safi Osmani, aliran pondok Tok Guru Besar, pondok di Karachi dari Lu'lum Presiden eh? Chairman dia ada tonton lagi, Tugu Syekh Nizam Ya'kudi duduk lalu pondok daripada Bahrain yang mengaji di Berbengkah dan Madinah dan Supama Profesor, Belambak, Profesor Dr. Besyartar Abu Wada Profesor Dr. Hussein Ali Hasan PhD, tahun 70 tahun 65 dekat al-azhar asy-syarif tahun 75 eh? al-qarbawi ath-thutip ada ada dalam, ada dalam, dalam bidang di ni semua membuat keputusan ikut apa yang saya baca annaha duit kertas ni annaha luqdan ihtidaria fiha sifat al-thamaniah kamila al-ahkam asy-syar'iyyah muqarrarah lil wal-thulbah dia kata, sesungguhnya duit kertas ini setelah bincang pandang... Dia, kami telah buat keputusan. Dia adalah duit mata wang yang sok. Secara i'atibariyah, bukan zahiyah. Ha, ini yang apa ni? Yang ha. ha. mempunyai sifat temaniyah. Ha, ada kisah tu. Mempunyai sifat matawang. Ya, sebab manusia mengambil sebagai nilai. Sebagai store of value maka dia apabila berurusan dengan duit kertas hukumnya harus dan dengan syarat mestilah diambil hukum hakam emas dan perak tiba-tiba tuan-tuan dapat kat youtube entah mana-mana seorang syair kata haram tuan-tuan kata ya haram beribu-ribu syair tuan-tuan kata ala bermajoritas mestinya betul eh wah pandai-pandai tuan-tuan pernah baca tak? dengan 9 minit Dek pada YouTube itu tonton sudah kata haram. Sunahnya so, hidup kau. Simplistiknya orang Islam. Orang oh, Islam macam tu nak cepat kaya, nak cepat pandai, nak cepat sembuh, ada suami masalah nak cepat baik, Ustaz tolong jumpikan suami saya. Ustaz ada ayat tak nak bagi isteri saya solehah. Ada ayat tak nak bagi anak saya baik. Semua nak cepat mesti mesti magi ya tuan-tuan. Amput -tuan. nah, kepala botaklah. Tak sekena cacat-celer eh, Lepas itu kita nak terang panjang Panjang-panjang-panjang tidur Apa saya cakap? Tak faham Tak payah kita lagi ni Nak menyerang senang Nak menerang susah Nak memudahkan penerangan lagi susah Ok, kita tahu ni eh uh, saya ni bukan nak menyerang Syekh Imran Hussein, no. Saya tabik dia bagus. Tapi setiap alim ada kelemahan, ada kepakaran khasnya. Dan kepakaran khas dia kelihatan jelas bukan dalam bidang ini. Sorry tu say, saya saya buktikan sejak lagi. Dan dia bercanggah dengan empat mazhab. Okay, saya dia apa yang beliau sebut. Beliau sebut dalam cerita pasal ambil yang 9 minit tu peny YouTube, YouTube, YouTube ya? dia. Dia kata pertama dalam muka bimah dalam 9 minit tu Dia kata Ada 6 per orang Berjaya menipu PHD in Disception Sendaknya Terima kasih banyak orang Tak apa Sukah hati dah, kita tak buat tiba tu PHD in Disception Menipu orang ramai mengatakan ini perbankan Islam Mereka berjaya mempengaruhi 6 per 10 orang tak dapat mereka tak puati Mereka akan tangkap juga okay, tak apa, Itu sukah hati dia Tantang mana-tantang sistik depan okay. Dia kata 90% Islam financial institution dalam dunia adalah backdoor riba. Itu quotation dia beli Oi. Mana statistik tu tengok? 90%? Tua tanya ada berapa Islamic financial institution? Ada berapa? Ayah. 90%, 90. ni maknanya 90% lah. Mana dapat statistik ni? Cuma tunjuk sikit. Research siapa buat? Nak cakap begini kata tuan. Jangan bagi general tak amanah namanya kita nanti. Saya bersetuju. Memang ada bank Islam ya. Bohong. Betul. Setuju. Oh, Tapi taklah sembilan puluh tuduh itu melampau sangat. Itu melampau hmm. sangat. Tak siapa begitu. Itu melampau sangat ada bukti Bila cakap itu itu tuduhan. Sebab tu saya kata tuduhan, dakwaan dan boleh jadi fitnah. Kalau tak ada fakta. Kita ada fakta saya ada fakta. Eh yeah, memang ada, bank ada di Saudi Arabia, ada yang memang bank riba, Correct, betul. Saya setuju. Ada sebilik satu bank tak bersebut namalah. Uh, tapi nanti tengah makan nak tanya boleh uh. Kenapa ada bank riba? Ada saya tahu. Dan telah pun dia oleh penasihat syariah dia. Dan telah pun ada perbaikan dah ada belum dibaiki. Jadi maknanya betul ke? Madah tapi bukan 90:10. Menyebut menyebut 90:10 seolah-olah Nak menjatuhkan Islamic bank saya tahu dia pakar-pakar teori konspirasi betul tak? adakah ini konspirasi juga nak menjatuhkan Islamic finance saya pulangkan balik dia kata lagi okay, saya masuk isu sama. dia kata the law is a cash transaction in Islamic law kebiasaan dia kata dalam Islam, kewangan Islam mesti bayar cash betul? soalnya dalam Islam ni cash saja tak ada tangguh totalih salah totalih salah totalih salah Kala Allah sebut dalam surah al-Baqarah yang tadi saya sebut lepas ayat yang kita habis tadi dalam ayat yang paling panjang dalam Quran 282 ya ayuhallazina amanu idza tadayantum bil annil ila ajalin Allah kata wahai orang yang beriman apabila kamu berpinjam meminjam beli dengan hutang Idza tadayantum ada hutang di antara kamu hendaklah kamu letak yang, yang yang akan bayar pada waktu yang akan dia ditet, telah ditetapkan fatub tulis Ini bukan asas lah. Kalau bukan asas kenapa Allah sebut dalam Quran Dan kenapa dalam hadis sahih Bukhari Nabi SAW membeli membeli nak beli Nabi nak beli yang nama tu makanan untuk ahli keluarga dia tak cukup duit bayar tangguh tu tangguh tu tak bayar <tuh> maka kerana bayar tangguh maka untuk memberikan kepuasan kepada pembeja dan penjual tu bukan orang Islam orang jus yahudi eh? maka nabi pun rahan Rasulullah sallallahu alaihi min hadid nabi pun mencagarkan baju besi nabi beraku oh, akan bayar pada waktunya kalau aku tak boleh bayar wah, Yahudi aku ambil aku punya baju besi kau cairkan, jual topak, uh, cover aku punya hutang Nabi pun beli cara hutang tuan-tuan tiba, tiba kita kita kata, no buy secara cash, ini terpisah daripada alam realiti, alam realiti hari ni, kita tak ramai yang ada kemampuan untuk membayar cash tuan-tuan dan kita kena faham Islam ni tuan-tuan, dalam buat muamalan, kita flexible Allah letakkan prinsip-prinsip jangan langgar, cara detail boleh berubah macam duit tadi Duit tadi ni tuan-tuan, duit kertas tadi ni pun sama Apa tadi boleh berfungsi sebagai mata wang yang manusia selesa Kamu guna okay, saya, saya, saya, saya, saya, saya patut masuk tu isu ni tadi Kita nak habiskan kita tak habiskan tadi Kita kena baca hadis tuan-tuan Dalam bakmu amalat Dia berubah fleksibel Dia berbeza dengan Bak ibadat, bak ibadat dia kurang fleksibel Ya, kita kena ikut sebilik macam Nabi buat. Ha, kita Kena ikut, maknanya betul-betul ada nas, baru boleh buat. Tak boleh, suka-suka hati. Suruh kumpulan jadi imam kepada solat solat Jumaat. Tak boleh. Tak boleh. Ha, sebab dia betul-betul tak fleksibel. Buat mu'amalat fleksibel. Sebab Nabi endorse dan recognize dunia ini berubah. Dunia ini berubah. Itu maknanya cantiknya Islam. So bila mana zaman Nabi dulu endorse mahkamah zakirah tak semestinya kita kena guna mas zakirah. Bukti, bukti dia ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam semua hadis yang lain. Al-miqyalu miqyalul Madinah wal mizan mizan Makkah. Maksud dia, bila mana kamu nak jual beli barang dan kamu nak ada timbang, kamu nak ukur dan ukur, kamu kena ikut ukuran orang Madinah. Dan kalau kamu nak timbang, kamu timbang timpok timbangan Mekah. Tonton, ada beli sayur tak kat pasar? Ada beli ikan daging? Tonton, tak -tuan, tak guna mak mizan timbangan dan ukuran Mekah Madinah. Gunalah. Gunalah. Gunalah spot, spot, spot. Gunalah. Ah, tonton tak, tak? tak? tak? tak? tak sunnah ni, tak sunnah ni. Busuhlah, busuh. Busuhlah. Busuhlah tak tontonnya tak? Tak, tak guna. Nabi kata Timbal ukur kena ikut Mekah Merinah eh? Kamu tak usut ikut eh? Kenapa? Kerana para ulama' telah pemuhurai Hadis itu tonton, kena perhabis Ab'ad az-zaman Ab'ad az-zaman Dia ada dimensi Masa Ini kena tengok pakar-pakar hadis Dalam ulum hadis dia dibincang Hadis yang dilihat dari sudut berbeza Ada yang berubah hadis itu Mengikut zaman Dia punya, dia punya prinsipnya sama Isi dia, konten dia boleh berubah. Macam mana? Para ulama antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani semua buburai. Dia kata apa? Hadis ni maksud apalah tu? Hadis ni Nabi memberitahu, kamu bila mana nak buat timbang-timbang ni benda-benda, benda-benda boleh gaduh orang kan. Dia beli barang ni, kan? kamu mesti guna yang paling paling reliable pada pada masa itu. Yang paling mudah dipahami pada waktu itu. Itu kamu guna guna. Pada zaman kita tu dekat dekat tempat kita apa dia gram kilogram lagi besar ton maka boleh ke kita pakai kilogram ni tentu satu sok sama tiga kilogram dua sok enam kilogram so kita pakai kilogram dia tapi sok-sok susah sebut sok sok satu sok apa sok-sok eh? nak so, sok ke eh tak, tak kita sebut kilogram dan disebut sebab apa boleh? Sebab dia mencapai maksud yang Nabi nak. Nabi nak tadi tu tulah dia. Sama juga dengan hadis bab pemerintahan. ini semua bab muamalat ni. Hubungan manusia. Al-ainmatu min Quraisy. Nabi itu. Pemerintah itu mesti daripada kalangan Quraisy. Kita kitanya Perdana Menteri Quraisy. <laughs> eh? Perdana Menteri dekat dodok Quraisy. Perdana menteri cuma Quraisy ke? No. Nabi, kenapa tak Salah. Tak salah. Sebab Quraisy tu, para ulama hadith seburat. Quraisy tu sebab dia adalah yang paling hampir dengan Nabi. Dia adalah yang paling berpengaruh. Dia adalah yang paling yang paling mudah. Orang ramai terima. Itu dia. Itu dia. Jadi sekarang kita pakai duit kertas. Orang terima. Orang terima. Dan mudah bawa. Kalau penggur, pakai duit siling. Kita ada siling dan poket pun. Kita tak sesejah surah. Dia tiba... Dina mah, dina mahlah maksud poket kau berat, koyak-koyak poket tu. Tak mau pula. Dia kertas orang terima, okeylah. Walaupun dia legal tender ke, dia adalah kertas yang mewakili something or created from the thin air ke, tak kira. Lah. Tapi bila dia digunakan, dan terima sebagai duit yang ada nilai dan isofit. Enti dah, tak biar Kemudian, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bahudi dalam kitabnya raudul murabbaq dia kata li annama la urfahu fi sya' ila al urf qal qabd wal hamd dia kata benda-benda seumpama mikial dengan dengan nizan tadi ni dia adalah benda-benda kiraan yang yang tidak ada uruf syariah uruf syariah yang tak ada benchmark syariah maka bila masa itu Allah dan rasulnya memberikan kita benchmark kepada uruf tempatan uruf tempatan kilogram kilogram Urut tempatan guna duit kertas, Guna duit kertas. Ulama' zaman sekarang ni bincang macam tu. Sebab dia kata harus. Sebab kalau kita kata tak harus. Kita memanglah boleh kata tak harus. Tak, nak ideal je tak, tak, tak boleh lah duit kertas ni. Tapi apa yang boleh buat sekarang ni? You sekarang ni apa awak boleh buat? Kita kita tubuhkan khilafah Islamiah dulu. Habis on the way yang terima buat tu. Kamu tak mahu beli apa-apa ke? Ayam tak mahu beli? Beli ke sana. Ini nak pakai Haram tu pakai duit ketahari ha. Bawa dia Para ulama' dia tak boleh Buat putusan untuk future Sekarang ni pun dia kena buat putusan Future, dia tahu, kita semua tahu Duit dinamah, kalau nak dijual oleh pelantan Ke mana-mana, kita sokong Tapi yang kita tak sokong, kamu dok Duit kertas Islamic Bank Sebagai haram riba, backdoor riba Itu menunjukkan kejahilan Itu menunjukkan kejahilan Dan ketahaburan sebab majalah fik Islami satu dunia kata okey, kata kaburan kamu semua kata okey. Yang kata tak okey pula bukan muti, bukan latar belakang syariah, latar belakang ekonomi. Belajar fik usul fik sepis. Marah saya tentang. Bila ya, orang masuk bidang kita, marahlah kau tuan tu engineer, saya kata tuan, tuan salah. Marahlah tuan, -tuan. Tuan, tuan. Kamu temu dari ni pun tak belajar, sampai pandai cakap tak boleh civil structure ni. Eh? Temu tu. Jenisnya tahu lah, kan? Kita bukan insinyen tak tahu. Saya tahu nama tu je. dia. Saya tahu nama tu dia. Okay? Itu Imam Al-Bahuti sebut berujuk kepada penerangan saya tadi. Saya satu sama satu lagi. Kemudian, kan? Pada pemerintahan Islam, pemerintahan khilafah, pemerintahan khilafah, ya itulah pada tahun 800 hijrah, pemimpinnya Al-Malik Nasir telah membuat satu benda yang macam berkertas, ya itulah pulus aya ha, macam ustaz katakan apa nama uh, al-fulus di dunia wal-mankus fil akhirah eh, ada seorang ustaz katalah al-fulus tu duit yang bukan daripada emas dan perak tapi duit daripada logam tidak berharga daripada tembaga zaman-zaman zaman, zaman, zaman tu, tembaga, tu tembaga tu tak berapa berhargalah hantu kecil tapi kerajaan endorse harga dia lebih daripada harga bendikit tembaga tu Maka berkata seorang Syaikh Anak muid kepada syaif Dr. Yusuf Al-Qarabawi. Yang dapat PHD di Al-Azhar. Dalam bidang Fiqh amalat. Usul fik. Pada tahun 1985. Nama dia. Permesa Dr. Syait Ali Muhyiddin Al-Qurraq Dari. Ha, dia Al-Qarabawi lain ni. Al-Qurraq Dari. Jadi Fakha. Satu dunia dia top 5. Dalam bidang kewangan Islam. Dan Fiqh amalat. Dia kata. dalam membuhut teqiyah. Ibtisadi yang mu'asara. Dia kata apa? Lepas disebut benda ni, Dia kata. Dia kata. Dia kata, fulus ni Pada zaman al nasir Nasa dibuat oleh khilafah Islam ni Adalah sama dengan duit ketah zaman kita Kiyah setepatnya lagu tu okay? Sebab dia tak ada nilai yang sama dengan nilai aset Dengan dia Nilai dia diberi oleh government Fulus So, siapa-siapa? So, so, so. Ada So, siapa-siapa yang berjual khilafah Eh, khilafah dulu aku buat juga yang penting orang boleh terima. Tapi pulus ni, zaman-zaman tu digunakan untuk memudahkan transaksi. Ha, sebab dah, orang dah berkembang. Market dah besar. Nak bawa dinar semua tuan-tuan. Barang dah mahal. Nak bawa dinar semua tuan-tuan. Ya Allah, kena ada tiga ekor untar pun boleh bawa. Nak beli barang besar-besar. Masa bukan ringan, bukan berat tuan-tuan. Eh, bukan, bukan ringan. Berat so mereka dah nampak penuat untuk buat sesuatu memudahkan muamalan manusia so ulama zaman tu zaman 807 jahs siapa ada tuan-tuan Ibn Hajar kalau ni dan ramai lagi yang tertera ni tuan-tuan dah sya'eh dia pun tak hantar dia pun tak hantar dia pun tak hantar dia back door riba dia tak dia tak nak kata double riba triple riba kamu je Ya, yang kata tapi nak bukan bukan fiksyen cerita karut ya. Ya. Baik, kita dah sebut. Ali boleh jadi projek itu dia. Pulus di dunia insyaAllah tak tidak mampu di akhirat. Tapi. Okay. Baik habiskan situ. Itu duit kertas saya nak terang kat Satu lagi last duit kertas. Katalah duit kertas ni. saya pun tahu saya pun tak suka duit kertas ni. Tapi kita kena realiti. Duit kertas dia kan dia dikeluarkan oleh puak-puak -pok Yahudi ya, bla bla bla ni eh. dengan riba. Makso riba tu macam mana? Begini Dia cetak duit, ah, ah. Dia bagi kat orang dengan pinjam dan pulang balik interest. Kenapa? Duit tu sendiri haram tak? Tidak. Duit tu tak haram, duit tu bukan ajin. Yang haramnya dia pergi pinjam kepada bank komersial dan diminta balik setiap pulang balik dengan interest duit itu dipersekelit dalam negara tersebut sekelit pusing dalam negara sampai tangan kita haram tak kita boleh haram haram saya buat analogi nak lah beritahu tuan-tuan buat analogi katalah tuan-tuan ada seorang perempah eh, dia merompak bank tak buat duit banyak duit itu dinarmas dinarmas Eh, bukan macam tu, sorry. Tak jangan totol. Eh, bukan kita totol Dia tu lepas tu dia dia dia buat diaga biasa, diaga besok. Niaga besok. Dia, dia jual buku, dia dia dia dia, dia, dia beli buku apa tuan-tuan, pakai duit duit rompak. Halal tak tuan, -tuan pegang? Tuan, tuan jual dengan cari halal tak? Kan? Jual buku berapa harga, harga tepat. Ada buku dalam possession saya, je. Je. jual, jual lah. zak duit bandue. Duit dia duit rompak tu haram tak tidur. Tak haram. Yang haram kat dia orang kita haram tu hukumnya. yang kat kita kita jual cara akad betul-betul ya. Memang tapi duit ni kan dapat pada riba. Itu dia. Dia yang bomba. Macam bank negara mana-mana, Bank Federal Reserve tadi ni yang cetak duit ni kat Amerika ni. Eh? Dia percetak dengan riba layer yang pertama. Dia bagi kat bank komersial ada riba, itu dia punya pasal ya Lepas tu bank komersial bagi dekat orang ramai. Pinjaman, orang ramai pinjaman riba, dosa. Ha? Orang ramai ni buat bisnes. Dia buat beli barang, jual kat kita. Beli uh, jual kat kita, kita ataupun kita beli daripada dia. Kita bayar kita ataupun kita dia beli pada kita. Kita dapat duit. Haram kat kita. Tak. So itu Islamic bank. So kenapa tuan-tuan pandai, pandai? Ada orang berkata tuan-tuan, ada orang pandai, pandai nak buat chain effect. Tak, tak ada chain effect walaupun sistem kita belum sistem Islam kita bukan mesti lumpuh tiba-tiba, habis sistem kita Yahudi tak lumpuh, kita tak boleh buat baik-baiksa langsung so, habis lumpuh, terpujuk tunggu mati, mengucap dua kali masyadat jadi yang poin manusia paling lemah, Siapa so, tak lemah ni eh? duit-duit entar duit, riba, haram kita tak boleh bisnes, kita tidur, ada hutan je lah macam tu lah tu, dia orang tak pernah maqar, syariah? So kamu kena buat bisnes, bisnes kamu tu kena halal, itu yang islami. Bain doa. Islam tak ben dia dapat duit kertas daripada daripada orang atas. Orang atas yang buat ini, riba, aku dah, aku bagi kamu dengan cara yang halal. Habis cerita. Kamu dapat pasal, aku aku, kau kau. Boleh, Pak? Okey, nanti. Kita habiskan okay. lagi dah Habis yang situ. Sekarang kita pergi kepada topik yang seterusnya yang Syail ni kata. Lepas tu Lepas tu lepas, lepas di Jakarta tu Saya dah tolak pandangan dia Saya kata ya? Maknanya Islamic no Dia kata cash market No Tak betul Kalau tak betul pun Tak apalah Dia dengan pandangan dia Saya tak suju Dan saya bersama-sama Saya adalah Al-Quran kat sini jelas Hadis Nabi Nabi pernah buat Dan para sahabat Ijma' Mengatakan Boleh Baikul muajal -mu Bukan mati ajal tu Bukan Muajal maknanya Bukan dah sampai ajal Baik yang tangguh Bayaran dia Okay. dan disebut oleh lembaga, disebut oleh lembaga bukan, nih eh, ayat tadi ni, ayat yang Allah kata tidak ada yang tumbidanya hilah aja ni. Dia terpakai untuk kedua-dua, nih eh, tujuan eh, dia kata kat sini. Uh, dia terpakai untuk kedua-dua sama ada ka, iaitu pinjaman, pinjaman kita bayar tangguh maka kena tulis masuk yang kedua kita jual barang orang bayar tangguh pun termasuk dua-dua halan dua-dua adalah asas yang Islam benarkan ataupun kita buat salam ke salam bai'us salam bai'us salam ni bukan jabat tangan kan bai'us salam ni kita nak nak, nak beli jagung nak beli beras petani tak ada duit untuk untuk modal untuk pekerja untuk benih kita bayar dia upfront penuh total mau So dia akan bayar Dia akan deliver beras Jagung yang seumpamanya Later on Halal Semua termasuk dalam Ayat Ya kata Imam Ibn Kathir Dan demikian juga disebut oleh Imam Al-Baraun Dan kita tersir Alright Habis ke sini Sekarang kita nak pergi kepada Part-part ni keseluruhnya Syekh Ibn Husayn kata Islamic pair ni Nampak dia Islamic Yang pertama dia hentam Kudut ketah Kita dah jawab yang kedua dia kata islamic bank ni backdoor river sebab apa? begini dia kata sebab bank islam ni dia beli daripada kita rumah kita dia jual balik dia beli daripada kita 100 ribu ada tuan-tuan dah tengok tak? tengok kan? Ha. dia jual kat kita 100 ribu kita beli kat kat kemudian kita beli pula kat dia 400 ribu waktu itu dia buat lawak lalu dia kata oh ni mental tak betul ni ha? otak ke mental ke bagaimana? tu ha. dia kata kredit sebab kita bayar lebih bapa kredit. Ha, interest riba. Sebab apa? Oh, riba, eh. Sebab itulah di inti pati riba dia kata. Sebab you tambah duit, bayar lebih kerana masa, time value of money. Betul. Kerana masa, kerana jangka masa punya pasal bayar lebih. Ini adalah backdoor riba dia kata. Tuan, tuan, sorry to say, sorry to say tuan, tuan with due with due respect kepada beliau, pandangan itu bercanggah dengan fu mazhab saya nyebutkan mazhab yang pertama mazhab maliki tentu Disebutkan wajib pada murabahah bayan al ajl alladhi ishtara ilayhi li annahu haffatun min al thaman Dalam jual beli murabahah kata Imam Ad-Dusuki dalam kitabnya Hasyiah Ad-Dusuki imam ini hidup tahun sekitar 900 Hijrah ke 1000 gitu 1200 1100 Hijrah itu dia kata wajiblah dalam jual beli murabahah waswas Jual beli sepuluh ribu modal, tapi bila jual jual dengan harga yang lebih banyak mak up mak up mana dua ribu atau beli seratus ribu jual empat ratus ribu merubah mestilah diterangkan bila tempoh pembayaran habis. Ya? Kenapa? Di an-nahu di an-nahu khusnut minat sama. Karena tempo itu Tempoh itu mewakili harga baru. Imam Nusuki sebut Tempoh yang tangguh tu adalah harga Adalah harga Dia bukan riba, dia harga Memang riba, riba dan surat lurah Hanya ada orang confused Ada orang confused Dia kata apa? Dia kata murabah itu riba Memang riba, luratan eh, Riba tambah. maksud apa? Tambah Sebab tu lah Ibn Abbas kata Arriba ribawan Pernah nak. Riba ada dua. Riba halal dan riba Riba yang halal dan riba yang haram. Tak dengar ke? Ha, dengar tentu. Riba ada dua, riba yang halal jual beli, murabahah, istislaam. Uh, macam jalan aja. Lah. Riba yang haram ada, tapi itu dia sudut bahasa sebab dua-dua pertambah. Bila kita beli, beli beli dengan modal 10 ringgit, jual 12 ringgit, riba ada. Ada tambah kan, riba kan? itu bukan riba itu riba dari bahasa dari sudut bahasa tapi yang Allah sebut ni riba dari sudut istilah syaraf iaitulah yang haram tadi ni maka Ibn Abbas tadi merujuk kepada bahasa yang istilah syarak dan, dan murah bahasa tadi ni even yang bersuki kata tak, itu bukan halam itu itu masa tu memang ada ada nilai kalau kamu bayar cash, bayar murah bayar lambat, bayar mahal Nomborlah. yang keseluruh ni Imad Ibnu Abidi mewakili mazhab mazhab Hanbali ai dok pada, pada 1000 10 lebih hijrah 1150 hijrah khoyira lil mustari an lil ajal shadhan lil muba' li alla diberikan pilihan kepada pembeli samkala untuk kenapa bila mana dia nak bayar lambat ataupun cash dan kalau lambat di anal kalau lambat maka lambat itu seumpama barangan itu, itu sendiri. Bayar lambat itu seumpama satu aset yang berlainan. Kenapa? Kita beli satu aset, bayar lambat, satu je. Tapi sebab bayar lambat, seolah-olah kita kena bayar dua aset. Eh? eh? Dia kata, "Ala sawak, adakah kamu tidak melihat?" Dia kata, "Anahu eh? yuzad bi thaman dan ditambah harganya kerana tangguh itu." Yeah. kerana tangguh itu dan berkata pula Imam Al-Kasani yang hidup pada 500 Hijrah, 570 Hijrah di tiga mazhab Hanafi punya pakar wuduk, mimam mustahid. Dia kata fakana syai'un min at Dan perumpamaan itu, persamaan itu, uh, yang, apa nama tu? Tempoh itu dengan aset tu di 8 itu menyebabkan tempoh itu boleh kamu ambil duit. Boleh kamu ambil untung. Okey? Berkat dalam Zak Shafi pula. Mazhab Shafi. Dalam mazhab Shafi Imam Hafiz Asy-Syarbini sebut, "Lian al-ajal yuqabiluhu qis min ath-thaman." apa nama tempoh ditangguh itu mewakili sebahagian daripada harga. So, Syah Ibra ni mazhab apa saya tak pasti. Tapi bab mazhab al-tawkil, okay. majma' bid al-tawkil, al okey belakang. Ya, dalam mazhab Shafi juga Imam apa nama tu uh, Imam Syadrah Mazhab Syafi'i juga al-khamsatu zakadan tusawi 6 sa'atasiatan. <Sessizim> Kalau kamu bayar cash 5. Kamu bayar tangguh 6. Boleh? Maka dengan ini saya katakan pandangan beliau yang mengatakan harga bertambah kerana beribad, kerana kerana kena tangguh itu riba adalah salah. Dan memang betul ulama ada bincang tentang beliau apa tapi ada ada dua. Kalau time value of money itu Kerana pinjam Saya beri pinjam duit Kamu bayar balik lambat Kerana lambat itu Saya naikkan harga pinjaman saya Itu ribang Tapi yang ini bukan ribang Sebab dia ada aset Saya jual barang Kalau kamu bayar cash 100 Bayar lambat 150 Sebab dia bertinggik di atas barang Aset Yang beri pinjam tak ada bertinggik Betul-betul time value of money Yang ini bertinggik di atas aset Maka dia tidak ribang Kata Majority ulama fiqh Sedunia dan ulama faqih. Si okay, ulama faqih. Baik. Habis dekat harga tambah tanggung. Yang seterusnya. Dia kata lagi. Dia kata ummah al-qatt pernah care and raise the price. Ada orang jual harga Muah daripada harga pasaran. Nah, ini dia masuk harga pasaran. Dia kata bank Islam jual beli daripada kita 100, jual kat kita 400. Ini tak ikut harga pasaran dia. Kata. Dia kata market price is always cash price. Market price is always cash price. Mesti harga tunai. Kalau kita nak tahu berapa harga pasaran. Hey. Siapa kata? Dia kata, dapat mana? Ini bab muamalat mesti ada dalil. Dalil umum ke dalil khusus ke tak kira, ada dalil. Tak apa. Dan dia buat muamalat pun fleksibel. Dalam awal lah, nak tentukan market price apa? okey. Mengikut conventional thinking, conventional bankers, conventional traders, eh, orang dia, kapitalis. Apa maksud market price? Dia pernah kata, the current price at which an asset or services can be bought or sold, atau an asset, uh, an asset, the an asset last reported sale price or its current bid and ask prices. Well ada kesilapan pemahaman sini. Para sarjana barat mereka mengatakan conventional mengatakan market price ni bukan cash price. Market price ni adalah harga terakhir yang terkini yang dibeli dan dijual di pasaran. Katalah ni Sony Ericsson apa tadi kan? Yeah. Kan? Yeah. Kamu beli harga terakhir di pasaran berapa? Katalah 500. Dekat mana? Dekat area Malaysia 500. Itulah market price. Bukan harga cash Kamu boleh beli di tanggung Maka harga dia akan naik Tapi harga pasaran Maksudnya kalau kamu beli tanggung Kena berapa? Rp800 Rp800 lah harga cash ah, Harga market price Market price tu adalah Harga yang orang sanggup beli Ada satu orang sanggup beli Harga kata Rp500 Jadi tiba -tiba saya masuk kat kampung uh, Teluk uh, Tasik tambahan ni Sebab adalah tasik tambahan tak tu Orang tak tahu kat bandar tu berapa harga Saya jual ni Rp500 kat bandar tu Saya jual harga Rp2,000 Orang sendiri beli Tuh. Jadi 2 ribu lah harga market price Itu mengikut ekonomis Dan itu Islam terima Tak ada masalah Betul itu Dan Imam Ibn Taymiyah dalam kitab ni, al Hisbah Dan disokong oleh Allah Allah Terus ulamak seluruh dunia Penentuan harga Apa yang nak masuk adalah harga Harga ni bukan sebab kes saja Harga ni berubah sebab macam-macam Satu kalau kamu, bayar, kamu beli kat sini, kamu bayar kat US Harga boleh berubah Kalau kamu itu ada rekod buruk bayar hutang Harga jadi mahir Rekod buruk itu menjadi sebab harga naik Itu market price Tak faham, gajar apa itu market price betul-betul dalam Islam itu Itu Ibn Tayyidah sebut Ibn Tayyidah, Ibn Tayyidah sebut lagi Kalau kamu beli, kamu, kamu nak beli beli berat dalam negara yang berperang dengan negara Malaysia Mana-mana Negara mana Orang white. Penjual nak dapat Barang susah Keselamatan terbuka Nak apa-apa susah Orang bergebut Maka naik Nampak Itu market price Market price barang di Iraq Berbeza dengan market price di Malaysia Market price di Malaysia Berbeza dengan United Kingdom Berbeza okay? Baik Sekarang saya nak sebut dalam Islam, dah kita sebut tadi, tangguh boleh masuk dalam harga. Dan bila masuk dalam harga, jadi maka price. Dan sekarang ni semua bank conventional bila mereka, mereka beri loan, mereka ada total target price. Kena kerja bank, kau nak faham. Kau tak kerja bank, tak faham ni. Eh? Dia ada total target price, dia ada facilitator dia. Sistem dia sama. Masuk-masuk kimchinya, gerak sama. Eh? Tak kira lah Casio itu islami ke tak islami Itu tak kira lah, dia neutral okay, Islami dia neutral, kamu nak kata dia Pada pasar, pasar. Eh. Dia neutral Tapi kita nak sebut, dia masuknya Konvensional dia masuk, berapa yang dia akan dapat Semua internal Bank islam, supaya kompetitif Dan kita bank islam Kecil, kita terpaksa Ikut jejak langkah bank konvensional Punya kiraan, untuk tahu berapa target dia target dia adalah 400 bank Islam letak Rp400 harta-harta price sama dengan kompensional cuma kompensional dia tak declare awal-awal tapi dalam sistem dia ada orang Islam, orang bank juga mereka ada sistem juga sama mereka tahu orang tu mereka cerita Rp400 eh? kenapa tak 200 Rp200 ya? ha, lagi kecil, lagi ramai macam di Asia sedar eh kamu ingat bank negara tu tunggu ke? fahamlah pula nak beri fatwa kena faham al-hukmu 'ala sayf farun an nak beri hukum kena tahu sekitar apa benda halangan bank negara tak benarkan ben. eh nanti conventional bank kenapa tak benarkanlah -ben? sian orang islam bank negara kena jadi semua bank mengapa bank negara itu tonton lebih banyak yang susah ya. Bank negara kena jaga, government Bank negara ada government Government kena jaga juga dalam konvensyen. Sebab apa dia kena jaga? Berapa dekat dia tuhan punya. Okey tuan-tuan tak pandai cakaplah sampai betul. Untuk cakapan saya. Itu halangan saya nak sebut. Kenapa ben, <tuk> uh, kenapa kerajaan tak tak mau lawan? tak nak, tak <tuk> uh, mau biar nah. ke lingkup konvensyen. Lah. Dan tuan-tuan merabu ke ASK? Apa pula kaitan tuan? kan pemiliknya <tuk -tuk. bank kerja Janganlah Kalau lingkup macam tuan-tuan SD kosong tau Tak untung Nah Tak, tak mahu pula Marah orang sikit punya dahsyat eh. Kena kat SD tak perasan Ini risalah ni tu tuan Sebab karuban punya banyak bank Kamu melihat kita ada bank-bank ni -bank di CIMB dia punya sebab tu konten sulapak dia Betul Saya akademikian Saya sebut akademik lah kan? itulah dia tuan-tuan so nampaklah halangan ni. bila dah ada halangan gitu, kita tak boleh suka-suka bank-bank islam tak boleh suka-suka boleh letak harga 200, 200, 200, 200 ribu sahaja lingkup lah dia bila lingkup tuan, -tuan punya duit tak ada tempat nak simpan tuan, -tuan simpan dalam bank islam tu patutnya tak simpan sebab tak, tak ada kerja tak bayar dia apa tutup lah tutup hati habis tu untung tiap-tiap tahun juta-juta juta-juta ya Allah juta-juta tu sangat banyak kan nak kita ni tuan-tuan demand supply kalau kita nak minta orang tukar regulation kita kecil siapa ha siapa ha tuan boleh tak tuan-tuan boleh tak yang orang tak kenal, tiba-tiba pergi ke pejabat penerbangan-menteri berapa tuan-tuan aku VIP daripada mana daripada pasir tambahan ni ha siapa aku tuan haji sikit-sikit ni lah ya tak ada kredibiliti, tak, tak ada siapa nak dengar Bank Islam kena dapat credibiliti Nak dapat credibiliti dalam dunia bisnes, apa dia? Apa dia? Macam mana dapat credibiliti dalam dunia bisnes? Demand ke supply? Kena buktikan kita ada demand Nak buktikan kita ini ada demand bagaimana tuan-tuan? Besar, kita besar Besar ke Islam ini. ini, saya ada statistik Bank Islam yang terbesar dalam Malaysia namanya Maybank Islamic Bank Pada tahun hujung tahun 2009 Total aset dia adalah 36 bilion Itu besar 36 bilion Kaya-kaya Bank Islam yang paling besar dalam dunia pula Namanya Ar-Rajri Bank Total aset pada tahun uh, uh, Jun, Jun 2010 141 bilion ringgit Malaysia Ustaz agak, kerajaan bank islamic ni kecil lah. Bank ciri lah Besar. Nak saya nak satu je bank konvensional. Satu, satu. Dualah dua lah tu. Maybank conventional, conventional tu nama elok bagi riba. Macam khinzir bagi babi lah ha, Itulah dia buang. Okay Okey. Maybank riba ni dia punya total aset 30%, cent, tapi saya tahu yang tahun beberapa tahun lepas dia 200 bilion yang islamic dia dia diasing dia masuk lesen lain 36 bilion besar bank islam yang paling besar dan dunia dia berapa -berapa? 141 dia besar ke main bank so? main bank sendiri, dia kalahkan cuba kita ambil satu bank kat UK namanya barclays bank aset pada jun 2010 1.94 trilion euro bondot 7.8 trilion ringgit Malaysia. sama tak? Ini semua kena faham nak bagi takwa semua. Kalau bagi fatwa ni tak faham, orang yang faham gelak saja. Kan dia. dia gelak latilah, tak nak lagu gelak gila ha -ha -ha. eh, Kan sehingga marah pula orang kan. Tapi bila disebut ke orang awam, orang awam terkap-kapai. Ui, betul lah, betul lah. Kita nak terang ni payah. Tuan-tuan minta -tuan, lah syarikat advisor terang. Tak semua orang ada, ada skill untuk terang ni tuan, tuan Susah dia terang ni. Eh. Peluk terang ni. Eh. Nak bagi terang, nak bagi ideologi lagi. Ya, nak mudahkan jargon-jargon, terminologi susah ni. Eh. Nak lawan skeptik orang lagi. Nak lawan orang yang ada individu, ada masalah dengan bank Islam, dia dendam kerana individu. Dendam. Benci bank Islam sebab aku kena sekali dengan dia itu tentu tak boleh tonton tak boleh tak adil gitu eh dan kita tahu bank kita memang tak cukup sempurna lagi tapi in the process dan in the process sebab apa in the process ter lah, apa in proses yang proses sebab tadilah kecil sangat nak demand nak nak nak, nak, nak demand suruh buang akta haia pecis pun tak mampu lagi kita terpaksa akta haia pecis yang konvensional lagi nak nak minta mansuh tu pun tak boleh critical jaga-jaga ah. Ada orang kata, kau kita tukar kawasan tak? Confident Bukan kau bila tukar kawasan. Kalau tukar kawasan ada bahaya? Saya critical. Tak ada. Setakat ni. Kau tengok government Selangor sama je parah. Kedah ke Kedah sama oi. Kelantan dah ada, ada sikitlah bezar. Hujan. Eh kita want tanya isu politik ah uh, dapat kita nji situ kan lepas lah. kan? situ kita, kita kita tengok buat kita teguran membela kan apa jadi kita nak sebut sekali ni uh, market price maknanya market price satu market price itu dia saya masuk lagi sikit dalam Islam Prinsipnya market price ini Al-aslu fil-uqud ribal muta'aqidain Wa mujibuha huwa ma'awjabahu Ala anfusihima bita'aqud Dalam kitab Al-Qawa'i Al-Nurani Al-Ibnu Al Tenggara Jadi kaedah teka o Original ruling dalam market price Jualan, harga ke apa benda Sekali dalam jual beli Adalah mendapat keremaan kedua-dua So kalau tuan-tuan Pergi ke bencian jual 100 ribu dia beli balik 400 ribu tuan-tuan ok ok give, give, give, give, give, give, say, say, say. balik rumah celaka, laka punya manislam monster raksasa serigala kambing pakai baju serigala macam-macam yang kau dah selain siapa suruh saya terpaksa tak? tak ada cara lain tak ada tak paksa paksa dalam Islam ada dua jenis al-ikrah bulji wa gairu bulji ada muljik ni paksa yang betul-betul yang itulah paksa, kalau kotak saya pancung bukan pancung bawah, atas buatlah muljik kotak saya, ke pejara kau ke tengah terbalik, kebelah dua itu baru ikrah ini kamu bukan pandai saya dah tak patah kontrak Saya, tu bayar lambat, kena apa-apa sikit boleh tak bukan, dari Islam rumah kami terbekalai, kami kena bayar Tuat tuat BBA ni saya taklah setuju sangat. Saya tak adahlah suka nak backing tapi saya kena backing sebab orang bantah dengan sebab yang salah. Tutup dia kata, "Bila Islam ni boleh Kita beli rumah under construction." Kan? Tiba-tiba sebab -tiba, tiba -tiba kita kena bayar. Kamu buat betul bila Islam ni? Ini bukan pasal bank apa. Kena pandit. Kamu tak baca kontrak, itu lah jawap ni. Kamu tu baca kontrak. Dalam kontrak jelas ni BBA eh? tapi saya tak apa suka lah, tak selesa lah dan saya sedang cuba mempengaruhi untuk sesuatu ubah kepada bank tapi ini tak, tapi petikaian tu salah sebab apa? sebab bank islam bila kamu beli rumah kita beli rumah under construction siapa yang pergi jumpa pemaju? bank ke kamu? kita kan? kita sign up set sell and purchase betul atau tidak? kita bayar 10% betul tidak? pakai kita bukan duit bank kan? Eh? lepas tu kita beli S&P kita dapat S&P sale and purchase agreement kita buat ke bank buat pembiayaan bank beli daripada kita rumah itu first layer dengan betul, betul first step selepas kita dah bayar tempestel rumah tu kita punya walaupun belum siap kita punya dan kita jual dekat bank dengan intention bank faham kita akan pastikan rumah tu siap kalau kita jual kat bank rumah yang kita kata rumah ni nak terbang galai tau bank tapi aku nak bayaran ni eh. aku nak jual kat bank kau nak beli tak? bank nak beli tak? tak urus je bank beli rumah tu daripada kita itu accept akad yang pertama lepas tu tahulah bank jual balik pada kita tapi bank dia janji juga nak jual rumah siap tapi kita janji dulu faham tak? bila sepengkalai kita kata bank zalim hey, Kamu yang zalimnya Sebab kita jual rumah tak siap kat bank Kita jadi nak siap Kita kata bukan saya, pemaju ah, Pergi marah pemaju lah Bukan marahkan Islam Kamu tual kat bank Islam RM200,000 Tekan itu nilai pinjaman atau nilai pembiayaan Bank jual balik pada kita RM400,000 Akad Bagi rumah siap Tiba-tiba tak siap 24 dalam akad nabi sebut almuslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan orang islam mesti pegang kepada dia punya janji kecuali janji yang menghalalkan haram mengharamkan halal so kita janji dah nak bagi, bagi harga tu kita beli benda kita janji nak bagi harga tu dia dah bagi kat kita duit ingat ya tak Bank islam dah bagi kita duit dia tak bagi kita dia bagi kat kontraktorlah Terus kat kontraktor Dia dah keluar duit Dan dia jual kat kita Kita dah jual dengan RM40,000 Kita kena bayar RM40,000 Hak dia untuk dapat Tapi kita rumah tak siap Rumah tak siap Dahlah aku tak dapat rumah Kena bayar pula kat bel ha, Sebab kamu pun salah juga Kamu tak pilih betul-betul pemaju yang Ada credible. Sepatutnya so, pergi Tuntut duit tu dekat pemaju Bukan bahagian Islam Okay Wangan bagaimanapun Saya tak tak selesalah sebenarnya dengan Arrangement tu, dan bank Islam taklah Semuanya zalim, maknanya nak tuntut juga duit tu Dia pun tahu juga kamu Tapi kalau dia dah keluar duit, dia terpaksa Nak dapatkan balik duit dia tadi tu Dia dah keluar 200 ribu Kita kan, karena dia dah keluar 200 ribu Kita boleh bawa, bawa, bawa bayu Baik sikit pun rumah, tak siap kita kata, zalim bank Islam. Aku tak pernah rumah nak bayar. Habis bank Islam tu, bayar RM200,000 kat kamu tu, tak zalim kamu. RM200,000 yang bank Islam pula tu, bukan duit dia. Duit kita semua. Penyimpan-penyimpan dalam bank Islam ni. Depositors namanya. Maknanya, kalau kamu tak bayar kepada Islam, kamu zalim dekat semua depositors bank Islam. So, masalah umum lebih penting ke? Masalah kamu seorang. Dalam dalam Ufulpik, Apabila bertembung iza taaradzal maslahatal khaasah bi maslahatil aamah fa tuqaddima maslahatil aamah Apabila bertembung kepentingan individu dengan kepentingan ramai kepentingan ramai diutamakan bank Islam menuntut duit kerana kepentingan ramai kerana depositus punya duit bukan aku bagi duit sebab dia ada dua tabung tabung syahadah depan dengan tabung depositor fund biasanya dimulakan depositus fund kita marah pula dia tak zalim dia adil lah tu dia nak jaga dia punya depositor nanti kamu zalim kat ramai puluh ratus ribu tak susah tak saya kalau saya nak tulis dalam kertas susah kan ni orang ustaz tulis kan tak tulis nantak je kalau tulis jadi buku tebal tu waktu muka surat tak mau beli lah kata bantu saya jual buku ustaz nak jual buku nak untung kutuk saya pula ini perangai sebahagianlah tuan-tuan. Betul. Kita nak mudahkan dalam website, tak mau baca. Tak ada perangai yang okeylah tuan-tuan. Cikgu Ada salah izak alat. Okey, saya hantar kat kedai buku. Ah, ambil kau. Betul pun perangai. Hmm, senang eh, tak payah print-print. Harga pun RM19. Jual, siapa nak, beli, nak, nak dapat penjelasan lanjut, baca buku. Ya, eh, buku dia punya susah So, sampai bila orang ni nak faham tuan, tuan. Nak saya tulis, saya tulis hmm. panjang lebah. Dan panjang lebah nak tak ada perenggan dalam internet. Tak kita kita bukan malah baca tak, tapi dari internet sakit atah. Ci. Okay. Sesakit atah. Dalam buku tak boleh beli, semua beli. Oh, eh, tak betul. Tak kayalah, Ustaz. Tak kaya, lah, nak kaya lah. dunia tu. Eh, madahlah ya. kita patutnya bagi free lah. Memang free pun kat internet, tak boleh baca. Ni elih pun nak free jugak. La illahi wallah. Semua nak free. Makan pun nak bagi orang suah. Nasuah pun nak bagi orang lapkan mulut, betul basuh ke mulut dia, tangan basuhkan. Membenarkan tu kan. Wait, sikit lagi kita habis bahasa, ya. Eh? Uh, sikit lagi saya nak sebut market price tadi yang Sheikh Imam Syekh kata market price ni cash price salah. Entah apa. ini adalah kaedah, kaedah dia market price Yeah, last price, last price, harga barang boleh masuk dengan sebab keselamatan, sebab susahnya barang sampai, mata wang yang kamu bayar cara hutang ataupun cash, semua dihalilkan oleh Islam itu market price, dan lepas tu bukti lagi kaedah pekah yang kita sebut tadi asal fil ukut, apa yang kamu setuju, reba, ya Allah kata, illa antakuna al tijarati minkum, tijara antara berminkum, iaitulah kamu reza dan reza'i Kemudian nak membuktikan lagi market price ni adalah supply and demand yang ditentukan oleh pasaran. Yang pasaran ni kalau kamu bayar lambat dia akan naik. Itu pasaran. Maka Nabi tu, bagi tahu. Pasar-pasar ketika sahabat-sahabat Nabi ada beraya, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, galah سعر. Fasa'alna. Ya Rasulullah, harga telah menaik meningkat. Macam mana? Barang sudah naik harga, barang naik, barang naik. Okey? Fasa'alna. Tolong ya Rasulullah buatkan harga sini sara-sara tidak. Rasulullah jawab, "Innallaha huwal mus'ib, atafu al-mus'ir, al-qabid, al-basit, wa anni la arju an alqa laisa ahad minkum yuthibu yutabilu yutabiluni, ay yatanibuni aw yatlubuni fi damin mal." Riwayat khabarsah. Maknanya Qari Muslim, Abu Dawud Tirmizi, iswali nasai, dan Hasan, yani. hadis Hasan. Nabi kata tak boleh aku tak boleh buat harga sini. Aku kena serahkan pada pasaran, Nabi kata. Nabi tak cakap gitu. Nabi kata, pasaran tu ada Allah. Allah yang menentukan harga naik turun, pegang rezeki orang, lepaskan rezeki orang, Allah yang kerja. Dan aku tanya, aku jadi tiba-tiba letak harga sini, nanti aku kena orang tuntut. Kerana zalim, kerana telah menyekat keuntungan niaga. Jadi dalam Islam dalam contoh bank islam kita jangan ingat kita, bank islam kena jaga kita je bank islam tu peniaga dan dia ada hak dalam dalam islam jangan lupa belajar dua chapter chapter pembeli dan chapter penjual orang kita banyak belajar chapter pembeli dia tak belajar chapter penjual so diingat penjual tu sentiasa zalim cuba anda jadi penjual tapi kenapa banyak lagi bising orang, orang komen sebab lebih ramai jadi consumer tu tak? Kan? Pembeli lagi ramai daripada peniaga tu Dan peniaga tak ada masa untuk komen-komen Sebab dia sibuk perniagaan Betul ya, tak? Dia tak ada kamu untuk komen pun dia malam lain Sebab aku banyak customer lain yang, yang tak komen Banyak lagi nak service orang Tak ada masa Sebab tu Banyak orang komen Tak ada orang jawab Tak ada masa orang nak jawab So orang terpaksa ignore Tapi bila tak ada orang jawab Dia makin merebak ha, Tu tak nak Ni kita cuba terang sikit yang seterusnya Imam Syafi'i ni sebut Imam Syafi'i sebut laisa li ahadin an ya'khudha wala shay'an minha bi ghayr bi ghayr thib min anfusih illa fi Imam Syafi'i kata tak boleh siapa pun ambil daripada barang-barang sesiapa pun dengan harga apa-apa pun kecuali yang diredhai oleh kedua-dua pihak Jadi kalau kita dah beli dah sign kita apa apa yang akan berlaku kalau rumah terbengkalai apa akan jadi kita ada dalam kontrak semua kita tak baca kita sudah salah kita bukan salah bain Islam Okay. baik jadi okay. itu adalah market price dan uh, market price cash market price uh, cash market price is, cash. Uh, market price is, is always cash price itu adalah tidak tepat. maka akhirnya saya nak sebut tentang islamic bank ni tuan-tuan islamic bank ni memang belum sempurna dan kita dah sebut tadi kena nak faham halangan-halangan di itu menyebabkan dia kurang sempurna nak menyempurnakan dia kita kena support walaupun dia kurang sempurna tapi jangan kata Tapi Ustaz saya tak confident Ada riba ha? Cari yang kamu confident Semua tak confident Lagi ni Allah ada kata Kalau kamu tak confident Sebab kamu tak ada ilmu Tak ada benda ha. Confident dan yakin ni apa dia tuan-tuan Faham tak apa maksud Yakin Cuba baca dalam sidak- sidak peka Apa maksud Yakin Bila kita nak tolak Kita kena menghadap Qiblat Kena yakin kepada Qiblat Apa yakin dalam, dalam whatsapp saya Yakin itu maksud dia adalah Keyakinan, kepercayaan yang diperlui resolusi daripada hasil pencarian dan kajian. Itu yakin. Ini tak, saya tak berapa yakin. Tapi tak kaji. Tak macam dua-dua pihak, dua-dua belakang -dua pihak. Ya. Tak yakin. Sebab apa? Saya dengar drama Sheikh Pernah Hussein, 9 minit. Apa? 9 minit? Seorang Syekh. Buang seibu-ibu-ibu Syekh. Seibu, seibu, seibu. Tak boleh itu salah itu keyakinan yang salah. Sebab Allah kata Pas Alul A'la Zikri Inqun Tumla Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tapi siapa ya. kamu siapa itu tahu Baca dua dua belah pihak. Macam Nabi ajar kita dalam dalam mahkamah. Kena dengar dua berdua dua belah pihak. Kena tahu itu pihak yang Opponent. Cari Proponent. Cari. Jangan terus buat sikap. Siapa yang buat sikap sebelum mendengar Proponent dan Opponent pemenentang dan penokok maka dia adalah orang yang ghairul ulal albab bukan orang ulul albab orang bijak bukan orang yang mampu melaksanakan tanggungjawab seorang muslim mukmin muttaqi kan okay, Jadi itulah yang kita kena buat. Jadi saya rasa okay, kita dah setuju market price, harga tambah tangguh kita dah setuju Uh, kita dah sentuh bahawa Duit kertas kita boleh guna hari ni Ada patua dan kita kena tahu Kalau kita tak yakin, kita kena buat kajian Dua-dua belah pihak dan kita kalau Tuan-tuan betul-betul makar dan bedah ni Tuan-tuan akan nampak, ia mengatakan Boleh ada lebih kuat dan lebih tepat Sebab dia ada gradualiti Punya proses Tadaruj proses Orang baru masuk Islam, kita tak suruh Boleh suruh dibuat semua benda Islam tuan -tuan. Dia kena ambil masa untuk belajar bank Islam tak boleh buat semua benda Islam sekaligus, ha, dia kena ada masa untuk mengajar lawyer, mengajar consumer, mengajar banker dan kaki tangan bank Islam pun ramai yang tak faham lagi tuan-tuan, sebab tu dia berkata bank Islam mahal lagi tuan-tuan dia tak faham, sebab bukan semua orang boleh faham, dia pun oh, saya kerja bank Islam, dia orang macam tu nak ajar orang tua ni, bukan senang terutamanya yang dah lama kerja dengan bank conventional, jadi dia ada mindset semua loan habis ya? Yeah? jadi kemudian harga saya dah sebut harga maka price, kemudian Imam Malik kata saya dah sebut kemudian akhirnya hilah hilah tak apalah, tak penting sangat satu je sebut, kata hilah sebab Islamic tank dia beli balik kita, dia jual balik apa orang put lawa put lawa, tipu hilah, legal device legal tricks to circumvent riba, yes hilah dengan makhraj, apa yang dia kata eh hilah, makhraj Elah Legal trick Mahraj Legal trick yang dihalalkan Baik Kalau tuan, -tuan kata Bank Islam buat tu elah Dijual tu balik Macam Syekh Imran Husayn kata uh, Ada sekarang ni riba Dia masukkan harga dalam harga sewa nah, Sewa pun dibantai lah Memang betul tuan-tuan Sebab bank Islam ni Bank Islam ni Dia Dia tak boleh jadi Sellers sebijik macam kedai-kedai kat luar ni, tuan tak boleh undang-undang tak benar kan dia adalah financial institution kedai-kedai kat luar ni tuan-tuan boleh pinjam duit tak daripada tu? boleh buat pembiayaan tak tak boleh, mereka tak ada license dan mereka pun tak ada duit cash yang disimpan khas, mereka tak boleh collect deposit, sebab itulah deposit taking illegal so, financial institution boleh itu saksa dalam dunia hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan suka atau tidak suka, we have to live it with it. Dan kena ubah sikit demi sikit. Ada orang kata, apa pula? Kita kena live it with it, kita kena inqilabiyah. Kata, oh ni boleh buat haraki Inqilabiyah. Mendirikan agama di atas keruntuhan jahiliyah. Oh, sentak ke. Tapi ke mana-mana Sistem satu dunia sekarang semua dibahas. Nah, untuk pi bulan bulan buat bank Islam situ. Boleh? Eh? Kamu kena jadi pemilik bulan. Matahari dah ada orang milik dah. Tak baca internet. Dah ada orang claim matahari dia punya. Depan ni dia nak cuba charge setiap hari berapa dia nak charge kita. jaga jaga. Ha, bulan belum ada tu. Nampak. Dia daftar dekat ROS. Registrar of uh, Company. Okey. Saya nak bagi sebab itulah kita terpaksa hidup di bawah ini. Dan kita nak sebut, Nabi SAW tak larang kita buat benda ni. Sebab itulah pada awal-awal Islam dulu, orang Islam, Nabi tak larang untuk jual beli dengan orang kafir yang hudi dan kape musyrik dekat pasar. Pasar pasal tu, semua kape je pasal. Sistem kape. Sistem kafir. Buktinya Allah sebut adalah Al-Quran dan juga. Al Allah kata dalam Quran dalam surah yang melibatkan haji tu kan. Laisakum junahun antadaru fatta min rabbikum fa idza min arafatin fadhkurullah. Masa katakan haji. Pastu puasa tu semua kafir punya. Sistem kafir. Maka Allah kata tak ada salah untuk kamu pergi berjual beli situ mencari untung. Maka imam bukan imam, uh, syekh Profesor Dr uh, az kata ini bukti bahawa kita boleh duduk dalam sistem kafir. Boleh memenfaatkan dia tapi elakkan dia kejahatan dia. Elak, elak, elak. Elakkan dan modify mana boleh. Modi modify mana boleh. Modi modify. Sebab ini sistem yang bukan macam ibadat. Ibadat kita tak boleh. Kita tak boleh beribadat maknanya. Aku nak solat cara, cara Yahudi separuh, Islam separuh. Ah Tak boleh. Semayang tak greater boleh. Tapi kalau tak pilih tenang lah. Kalau mesti? Tapi semayat ikut cara dia Pakai topi Topi Topi Yahudi tu Dengan janggut palsu jenis ni tu Atau tak boleh bayu Tak boleh Cara itu tak boleh. Tapi Boleh semayat kat gereja Ikut cara kita Okey Macam ni juga Boleh berjual beli kat pasang kapir Sebab tu lah, Selepas itu Barulah Nabi SAW Mencari tanah lain Dengan betul tuan Sikit lagi betul tuan Jangan cedul Let like, let like, let like. Tersama Nabi cari tanah lain Nak buat pasar yang berbeza Ha Ingkirah biar susah Ingkirah biar tu Nabi lepas Nabi, nabi benar kan sebelum tu, sebelum tu Nabi benar kan Untuk terlebih dahulu Untuk beli jual di kat situ Lepas tu Barulah Nabi cari Tanah Dan Nabi buka Satu pasar yang lain Dan ketika itulah Pasar yang digelar Pasar-pasar Islam ni ya? Sebelum tu Sukul Ukas Semua tu Ukapi Yahudi ni ya? Pasar Islam Nabi tak letak teks semua orang boleh berniaga tanpa teks Saya datang untuk tu <coughs> Ada berniaga tak? Kedai-kedai kita buka ada teks Islam ni eh? Dekat Kelantan buka kedai-kedai Ada Islam ni eh? Kedai-kedai Islam ni Sa'uri Ada Islam ni eh? Nabi pun tak ada Not necessarily like that ha, kenapa? -kena. Macam tadi Al-Mikiyal Al-Mikiyalul Al Badi Zaman berubah, negara membesar, zaman Nabi dulu, saya tak beritahu sikit eh, dalam berkomentari dekat BBC London, dia kata tahun, tahun ni kita ada 5 ada, ada, ada, ada, ada bilion manusia dalam dunia. 30 tahun lepas rupanya ada 3 bilion. Maknanya zaman Nabi dulu, Nabi sikit manusia dunia. Bila sikit, taklah banyak sangat dia punya perangai tu tu jadi tak payah pangkaidan, zaman Nabi simplistic simple, pasal ada relax tak perlu catukan, tanah-tanah tak ada freehold, leasehold, tak, tak ada zaman kita ni kompleks, manusia berebuk-rebuk beli tanah kan? berebuk-rebuk, freehold pun mahal leasehold pun mahal eh, rumah sekarang kan kera, harga 200 ribu kan? padang pun tak ada, anak pun mata pun tak sihat, sebab tak boleh tak kena tempat ke nak keluar, kalau kena pun takut buat keluar, tak kena culik Ya tuan-tuan, sebab itu tak kisah. Kalau sekarang ada teks pun Islam lagi. Tapi cara tu kena betul ya? Ha, itu yang saya nak masukkan. Sebab itu guna duit ketah pun tadi masih acceptable. Okey, okay, sikit lagi, sikit lagi tuan-tuan. Helah, kita dah sambung balik helah. Helah tadi, Islam Iban buat helah macam mana? Okey, kalau itu helah, bagaimana ni? Allah ini? kata dalam Quran dalam surah So'at ayat 44. Allah kata, وَقُذْ بِيَا دِكَدِرْ ثَنْفَضِّيْهِ وَلَا تَحْنَثَ Inna wajnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwaf Allah kata pada Nabi Ayub, Nabi Ayub ni satu hari in background ibu iman dulu katir hurai eh? Nabi Ayub ni satu hari uh, isteri dia ada buat something yang uh, oh. tak yang tak menyukakan hati dia. Lalu baginda uh, membuat nazar untuk untuk memukul seratus kali Kalau dibuat lagi Jadi di buat Kena pukul seratus kali Sebab Tapi sebelum dibuat benda tu Nabi Ayub pernah sakit Masa sakit isteri dibuat yang baik sangat Jabar dia betul-betul So dia rasa semua salah Masa aku sakit dulu isteri aku cakap kata ni Tapi sekarang ni Tiba-tiba dibuat benda yang aku dah ternazar dulu So nak kena pukul seratus kali ni Macam mana orang Sebab ni Allah tu Wahyu Allah tu Wahyu Allah kata wahud biya kamu ambil kat tangan kamu uh, lidi yang banyak 100 100 lidi pukul sekali tuh. habis 100 patutnya kalau ikut asal ya tiga apa lima enam 100 Allah saja ambil satu tok satu tapi 100 Klik 100 lidi ajalah ha jangan tertunda Kata helah semua tapi Itu helah nak membolehkan sesuatu yang end result dia tak berbeza. Macam mana? Macam juga Nabi susah. Lah. Sahabat Nabi tukarkan tamah 6 kilo nak ambil 3 kilo riba. Jangan buat Nabi nak buat macam mana? Nabi Aminah buat jelah. Nabi bagi tahu helah. Helah dia gini. Kamu jual dulu 3 kilo, ambil tu beli pula 6 kilo. Ya eh, 3 kilo. Dua separate transaction. End result dia sama. Helah Helah Boleh? Boleh So jangan kita kata Generalize Semua helah adalah haram Bagi Islam buat helah Maka triple riba Dahlah dia boleh kata satu Tipu watan nama Islam dua Tiga helah Tiga dosa Sedap ni Yang kata tu engineer profesor engineer Cik. Kamu belajar pasal engineer lah Eh Penak lawan ni belajar lah betul. Jangan sampai pandai buat fatwa. Okey, tuan-tuan. Baik, minta maaf kalau saya terkasar tapi panas tinggal sebenarnya dah lama simpan, saya tak boleh nak jawab sebab panjang sangat nak jawab. Kan? Okey. <coughs> Jadi akhir sekali, kita nak sebut kita semua kena sokong Islamic Bank, regardless dia masih lemah sebab dia akan sempurna lebih kuat bila dia menjadi besar. Dalam Malaysia, Islamic Bank punya Aset berbanding dengan market share Yang konvensional, baru 20% 80% semuanya tidak halal So, Allah nak perang Allah sedang berperang dengan 80% manusia Agaknya di atas Malaysia Okay Termasuk yang mengatakan Dia mukmin, dia berangan dia mukmin, Tapi ni, kuntur mu'min ni, kamu akan jauh Daripada dua okay. saya, saya dapat menerangkan dengan Sejelas mungkin dalam satu jam 1 jam dia tadi 1 jamlah eh harapnya kita dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir dan saya harapkan saya uh, uh, diberikan kemaafan kalau ada kekasaban tu. Saya pun tak tahu lah ada boleh soal ke? Nak ada ada boleh soal. Okey silakan. Kepada dengan Okey, kad kredit ni tuan-tuan kad yang paling jahat dalam dunia. Sungguh kad ni kad kad yang paling evil sebab apa? gini lo dia ada dia bukan satu riba je dia. dia ada tiga empat riba. Tuan-tuan wajib gunting kad kredit lepas keluar masjid. In kuntum mukminin. Allah betul kata gitu saya sampaikan kat Sebab apa gini? Kredit kad ni tuan-tuan tak perlu ada duit lambang tu. Tuan-tuan bagi gaji gaji gaji sikit gaji dia pun bagi Kat sekeping Plastik Master ataupun visa Tak antara dua-dua pun Sama saja Tapi bukan master dengan visa tu salah Pengeluar kad ni Kad ni dia beri kredit limit kat tuan-tuan Kredit limit ni tuan-tuan Katalah gaji tuan-tuan 5 ribu Kredit limit pastinya lebih dari 5 ribu tu lah gaji, Kalau gaji 5 ribu Lebih kurang 20 ribu lah kredit limit Itu dah perharaman yang pertama Sebab apa? Sebab kad ni dia dajjal, bukan dajjal si boliba eh, Yang Attract kita untuk membeli Lebih daripada kemampuan kita Memakai pakaian yang tak serupa Dengan tubuh kita punya saiz Leverage, overspending Sengaja nak suruh kita extravagant Membazir Ikhwan syayatin okay. Sebab tu Islamic Bank Tak banyak ada yang buat ni eh dia buat pun sebab terpaksa, bukan terpaksa macam mana sebab kita nak tolong juga orang yang dah mahu kat kredit demasrah ni eh. so kalau tak nak langsung, mereka akan terus pergi yang, yang konvensional, so kita kena tolong sikit sebab tu kat Malaysia ada beberapa Muslim bank yang ada, bank Islamic bank ada bank Islam Asia Perhat, and Islamic bank yang lain tak buat dah, Kuwait Malihau tak buat, Raji tak buat Katal Islamic bank tak buat Kholiung uh, bank tak buat apa nama tu uh, uh, uh, tak nak buat bank saya supermarket pun tak buat istanik-istanik uh, Tzadik pun tak buat tak buat, apa, apa tak kita okay, tak perlu cukup dengan tiga bank empat bank cuba. untuk kamu yang lain kita buat apa debit card, card. ok saya pergi balik tu satu yang salah yang kedua kredit limit yang apa benda tuan-tuan contohnya kita bayar slide siapa yang tolong bayar pengeluar kad kan oh bagus dia. dia oh. dia kita tolong bayar dia hutang kita hutang dengan dia bila kita hutang dengan dia tuan-tuan lepas tu Kena bayar tak? Dia kata jangan bayar penuh bulan tu Kita guna RM2,000 Dia kata jangan bayar penuh, jangan, jangan, jangan tak payah, tak payah Oh tu jahat guru. Patutnya dah ada hutang Inkarir untuk bayar pun habis Ini tak jangan bayar penuh Bukti dia cakap juga apa ni? Bayarlah 1.5% je daripada gabung guna 11 dah lah Dia suruh bayar fraction kecil je kan? Makan ah, orang kaki hutang lagi Suka lah Manusia punya kelemahan ni manusia punya kelemahan. Dia exploit manusia punya kelemahan So bila bayar Yang baki-baki tu apa jadi? Halal kan? Oh sorry lah Yang baki-baki tu Dia akan kumpul Sampai satu peringkat dia akan kena kan 15 ke 18 peratus Dan kalau lambat bayar Dia lagi Tenda 3 peratus riba yang kat kat kedua, riba yang kecil dia. Dan benda tu pula compound riba yang keempat. Compound. Maknanya duit riba tu kat, katalah penalti kena ex, ex tu masuklah pokok. Tambah lagi. La ilaha <tik> Abi tak ustaz maksud saya saya bawa duit cash, saya tak suruh. Bawa debit card may, may, Maybank, islamik punya ATM card tu, itu halal. Habis tak, saya tak boleh beli, beli banyak. dah Dalam tu ada RM20 je. Ah, beli RM20 je lah. <laughs> Ini duit dalam tu RM20. Tapi nak beli RM2000. Itu yang muflis, bunuh-bunuh dah muflis tu. Kan, eh, itu Islamik. Debit card, tapi ingat, akaun kena Islamik. dapat card, debit, ok. Ataupun charge card. Eh, itu kurang sikit jahat ni. Sebab credit card, dia punya backbone industri. Dia memang untuk suruh orang bayar lambat supaya dia, dia boleh 18%, 17% Interest, charge card Tidak, charge card dia suruh kita bayar Habis bulan tu, tapi kalau lambat kena riba juga Tapi jangan lambat lah Tapi ini kurang sikit jahat ini. Kurang sikit ha, Tapi sekarang ada alternatif Sangat-sangat ada, kita ada charge card Islamic, debit card Islamic, credit card Islamic pun ada So tak ada, dan semua tu ada Master dengan visa, maknanya ni recognize Internationally, tak ada sebab kita nak Pakai yang conventional, tak ada sebab kecuali memang sengaja nak menempah perang dengan Allah. Okey, Allah Best. Ini ada soalan lagi, itulah duduk-duduk sini. Ada lagi? Okay. Okay. dia kata saya beli 10 daripada Jordan contohnya, saya ambil penua, saya jual 40 40 ringgit. Saya ambil 10 ringgit, jual 40 ringgit. Adakah penyaya atau tak penyaya? Kalau dia setuju, taknya ini. Halal. Market price. Kita dah kata, ni? Market price. Kalau ada orang sanggup beli, beli. Dia kata, saya nak jual pen ni ya. jadi saya nak jual pen. Saya nak jual RM2,000. Kami tak? Ya? Tuan-tuan tak nak? Tak ada siapa saling. Siapa? RM1,500 lah. Tak nak ke? RM1,000? Tak nak. RM2 sampai RM10. Tak nak ke? RM5,000? Tak. rm lah market price. Kalau dia nak ke RM2,000 tadi, oh, pen ni, sebab dia pen seharusnya, dia RM2,000. Eh, ada orang cakap artis ni ada kan? Ha, Reket dia ke apa ke kasut dia ke, bukan ada, ada apa, -apa sama tapi sebab artisnya ada signature jadi RM2,000. Market price. Market price. Halal. Eh, habis, eh? Jadi, terima kasih kepada penganjur uh, ke masjid dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dengan, dengan tepun. Alhamdulillah, tak ada siapa yang tertidur, saya nampak. Dan agak agak boleh paham lah saya dah cuba habis habis teh orang kita betul bagi faham tu Dan sampai lah. kalau kalau beli selang seli siapa nak tu punya video bagus ni jawab dia buat tu cuma Inggeris sih tu nak pagi ni pagi debat masih boleh lah tapi tak sekolah coba muzakarah. Wallahu a'lam. Aku lakukan yang terbaik untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagai aspek pada proses dan masih dalam usaha yeah.